Zəbur 5-ci hissə 107-ci məzmur Rəbbə şükür edin, ona görə ki, yaxşıdır, çünki məhəbbəti əbədidir. Qoy belə söyləsin Rəbbin xilas etdikləri, düşmən əlindən qurtardıqları, şərqdən, qəribdən, şimaldan və cənubdan, ölkələrdən topladıqları Bəziləri səhrada, çöllükdə, sərgərdan dolanırdılar. Yaşamaq üçün heç bir şəhər tapmadılar. Acılıqdan, susuzluqdan canlarının taqəti getmişdi. Onlar dara düşəndə Rəbbə fəryad etdilər. Rəbb onları dərdlərindən qurtardı. Yaşamaq üçün onlar bir şəhərə çatana dək Onları düz yolla apardı Rəbbə şükr etsinlər məhəbbətinə görə Bəşər evladlarına göstərdiyi xarikələrinə görə Çünki o susuzlara doyunca su verər Azları bol neymətlərlə bəslər Bəziləri əsir düşüb zülmətdə yaşayırdı Zəncirlənib qaranlıqda əziyyətdə qalırdı Çünki Allahın sözlərinə qarşı çıxmışdılar, haq taalanın məsləhətinə xor baxmışdılar. Ona görə ağır işlə onların ürəklərinə əzab verdi, yıxılanda heç kim onlara kömək etmədi. Onlar dara düşəndə Rəbbə fəryad etdilər, Rəbb onları dərdlərindən qurtardı. Onların bu xovlarını qopardı, Zülmətdən, qaranlıqdan çıxardı, Qoy, şükür etsinlər Rəbbə məhəbbətinə görə, Bəşər evladlarına göstərdiyi xarikələrinə görə, Çünki O, tunc qafıları qırar, Dəmir cəftələri qoparar. Bəzilərinin ağlı çaşıb üsyankar oldu, Təksirləri onları zülmə saldı, Hər yeməkdən iyrəndilər, Ölüm qapılarına yaxın gəldilər Dara düşərkən Rəbbə fəryad qopardılar Rəbb onları dərlərindən qutardı Kəlamını göndərib onlara şəfa verdi Məzara düşməkdən onları xilas etdi Rəbbə şükür etsinlər məhəbbətinə görə Bəşər övladlarına göstərdiyi xariqələrinə görə Qoy şükür qurbanlarını təqdim etsinlər Əməllərinə məd oxuyub, bəyan etsinlər Bəziləri gəmilərlə dənizlərdə üzdülər Dəryalarda böyük işlər gördülər Orda Rəbbin əməllərinə, dərin sularda itdiyi xarikələrinə şahid oldular Çünki onun əmri ilə qasırğa qopdu Dənizin dalğaları qalxdı, gəmiçilər göyə qalxıb dərinə inirdi Qorxudan canları əldən gedirdi Onlar sərxoş kimi yirqalanıb səndəliyirdi Ağıllarına heç bir çarə gəlmirdi Onlar dara düşəndə Rəbbə fəryad etdilər Rəbb onları dərlərindən qutardı Qasırğanı yatırdı, sükut gətirdi Dalqaları sakit etdi Sakitliyi yarananda onlar çox sevindilər Rəbb də onları istədikləri limana çatdırdı Rəbbə məhəbbətinə görə, bəşər övladlarına göstərdiyi xarikələrinə görə şükr etsinlər. Qoy onu xalqın toplantısında ucaltsınlar, ona axsaqqallar məclisində həmd etsinlər. O, çayları qurudub səhra edər, bulaqlar olan yeri quraq çölə döndərər. Orda yaşayanların pisliyinə görə mümbit torpağı şoranlığa çevirər. Səhranı gölməsciyə döndərər. Quraq torpaqdan bulaqlar çıxarar. Oranı verər ki, acılar məskən salsınlar. Yaşamaq üçün özlərinə şəhər qursunlar. Tarlanı əksinlər, üzümlüklər salsınlar, bol məhsul götürsünlər. Onun xeyir duası ilə tövrüyü bartıllar. Heyvanların sayı azalmaz. Sonra əzabdan, darlıqdan, bəlalardan onlar azalıb alçaldıqları an, Rəbb əsizodaların üstünə həqorət yağdırar. Onları sonsuz çöldə sərgərdan dolandırar. Amma fəqiri zülm altından qaldırar. Övladlarını sürü kimi çoxaldar. Bunu görən əməli salihlər şad olar, Fitnə söyləyən ağızlarsa yumular, Kimin ağlı varsa qoy buna fikir versin, Qoy Rəbbin məhəbbətini dərk etsin.